15. travnja 1959. godine. Na pistu nacionalne zračne luke u Washingtonu sletio je zrakoplov s posebnim gostom. Manje od četiri mjeseca nakon što su oni njegovi sudrugovi zbacili s vlasti režim Fulgencia Batiste, u posjetu s jedinim američkim državama došao je Fidel Castro Ruiz. On u posjet moćnom sucjedu došao na poziv američkih vlasti, koje su onako bile sumnjičave prema tom bivšem isusovačkom džaku i pravniku. Castro se u posjet Sjedinjenim državama zapravo pozvao sam. Prihvatio je poziv američke udruge novinskih urednika i došao u Washington kako bi proširio istinu o Kubanskoj revoluciji. Dio američke javnosti jako je dobro prihvatio Castrov dolazak. Lijevo orijentirani tjednik Nation napisao je da od vremena Augusta Cezara Sandina, i Karagvanskog Gedilskog vođe, jedna osoba iz Latinske Amerike nije zaokupila maštu svijeta kao Fidel Castro. Književnik Norman Mailer nazvao ga je Modernim Cortezom. A ironično je da su američke vlasti, koje će kasnije provesti godine smišljajući kako ubiti Fidela Castra dale sve od sebe kako bi tijekom tog posjeta kubanski vođa ostao živ. Aleksandar Fursenko i Timothy Naftali u knjizi One Hell of a Gamble ovako pišu o tom posjetu. Najveća briga američke vlade bila je da će tijekom 11-dnevnog posjeta Kastra ubiti neki kimni Batistin pristalica. Kao i Mihail Gorbačov, 30 godina kasnije, Fidel Castro znao je razvijesniti tajnu službu svojim bacanjem u okupljenu masu, nastojeći iskoristiti najmenju mrvu njezinog odobravanja. U nacionalnoj izračnoj luci probio je krug agenata kako bi pozdravio najmanje tisuću ljudi koji su se s transparentima dobrodošlice pritisnuli na obradu piste i uzvikivali Viva Fidel! Fidel Castro bio je neobuzdano samoživ. Nakon što je dvije godine vodio revolucionarnu koloniju u planinama, a onda triumfalno ušao u Havanu, naviknuo je da stvari idu onako kako je on želio. Kasnije će Kuba postati klijent Sovjetskog saveza. Za zaštitu Castrovog života skrbit će se KGB i tada će Rusi početi prigovarati da se Castro stalno izvrgava opasnostima. U travnju 1959. vlada Sjedinjenih američkih država zaustavila je dah zbog Fidela Castra. Američka vlada nije bila oduševljena tim kubanskim vođem. Na pisti nacionalne zračne luke odbor za doček predvodio je Richard Roy Robotham Jr., bivši teksaški bankar i dugogodišnji diplomat koji je obavljao dužnost pomoćnika državnog tajnika za međuameričke poslove. Robotham je imao ozbiljne sumnje u karakter i motivaciju Fidela Kastre i smatrao ga je opasnim nacionalistom. Administracije predsjednika Dwighta Eisenhowera i onako nije znala što bi mislila o kubanskom revolucionaru. Fidel Castro vratio se 1956. godine iz znanstva u Meksiku i u planinama Kube počeo je okupljati revolucionare. U proljeće sljedeće godine Washington je na Kubu poslao iz aslanstvo predvođeno Lajmanom B. Kirk Patrikom Juniorom, visokim dužnostnikom Cije. Kako bi utvrdio, tko je zapravo Fidel Castro Ruiz? Nalazi iz aslanstva opisuju Fursenko i Naftali u svoje knjizi. On je bio dobar katolički dečko. Izjavio je iz jedan i za jedan svećanik i Kastrov nekadašnji učitelj. U stvari, svi njegovi nekadašnji učitelji složili su se da Castro ne može biti komunist. Vilma Espin, buduća supruga Fidelovog glavnog pobočnika i mlađeg brata Raula, samo je pojačala utisak Kastra kao nekomunističkog progresivca. Mi samo želimo, rekla je, ono što vi, Amerikanci, već imate. Čistu politiku i čistu policiju. Neizvjesnost oko toga tko je zapravo Fidel Castro i kakav je njegov režim, brzo će nestati. Dijela, a onda i riječi pokazat će da je Kuba postala komunistička zemlja. Krajem 1961. godine Castro će javno priznati da je marksist-leninist. I tako je otok, udalje nekoliko desetaka milja od obale Floride, postao komunistička oaza. Kuba je za Amerikance i za Sjedinjene američke države uvijek bila poseban otok. Uostalom, nalazila se u području koje se smatralo američkim dvorištem. Govori doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Amerikancima je Kuba bila mjesto ili otok van glavnog teritorija Sjedinjenih država o kojem se čak jedno vrijeme razmišljalo kao o potencijalnoj državi u sastavu sad a i takva razmišljanja su stara, preko 150 godina, još u vrijeme rješavanja. Dakle, predamerički pred, pred građanski rat i nakon američkog građanskog rata, bilo je ideja da se možda Kuba učini državom na koju bi se smjestili svi američki robovi. Prema tome, osim toga, to je otok koji je vrlo blizu američkom prostoru, a u 19. stoljeću, prema kraju 19. stoljeća, kad su se razvijale ideje o Nadmoći bijele rase potrebi da se prostor uljudi u, u smislu da anglosaksonski element se proširi na područja koja, koja bi mu po, po tadašnjim gledanjima suvremene genetike i pseudoznanosti pripadala. Kuba je imala prominentno uh, mjesto. Naravno, ona je najviše u optiku prosječnog amerikanca, ovo je ipak ostalo na jednoj razini... Uh, intelektualno i tako dalje, planova, Niš, ništa se od toga nije dogodilo. Kuba, Kuba funkcionira kao kolonija Španjolske sve do konca 19. stoljeća, ali ona u, u pravom smislu dolazi u optiku prosi, i prosječnog Amerikanca samim krajem e, 19. stoljeća, kada 1898. godine dolazi do rata između Španjolske, još uvijek kolonijalne gospodarice e, Kube, Filipina e, i nekih drugih Portorike i nekih drugih otoka e, na, e, na tome prostoru karibskom e, i Sjedinjenih Američkih Država. 2. prosinca 1823. godine u godišnjem obraćanju kongresu američki predsjednik James Monroe promovirao je ono što će tek 30. godina kasnije nakon tog govora postati poznato kao Monroeva doktrina. U tom je govoru taj peti američki predsjednik objavio da novi i stari svijet imaju različite sustave i da moraju ostati odjeljeni jedan od drugog. I nakon toga dao je četiri točke koja će postati temelj vanjske politike Sjedinjenih američkih država. Sjedinjene države neće se uplitati u unutarnje poslove i ratove evropskih sila. Sjedinjene države priznaju i neće se miješati u postojeće kolonije i zavisna područja u zapadnoj hemisferi. Zapadna hemisfera zatvorena je za svaku buduću kolonizaciju. I svaki pokušaj evropskih sila da potlače i zavladaju nad bilo kojom nacijom u zapadnoj hemisferi smatraće se neprijateljskim činom prema Sjedinjenim državama. Na Monroe u objavu da je zapadna hemisfera od sada izuzeta iz evropskih diplomatskih i vojnih igara, evropske sile nisu se baš osvrtale. U ostalom 1833. Velika Britanija zauzela je Falklandske otoke. Od 1845. i 1848. američki predsjednik James Polk potvrdio je Monroevu doktrinu i upozorio Veliku Britaniju u Francusku da ne pokušavaju osigurati uporišta u Oregonu, Kaliforniji i na polootoku Jukatanu. Nakon završetka američkog građanskog rata, sjedinjene države na milale su trupe na američko-meksičkoj granici kako bi natjerala Francusku da povuče potporu svojoj marionetskoj kraljevini koja je uspostavljena u Meksiku. Kako se bližio kraj 19. stoljeća, Monrova doktrina sve se više primjenjivala u vanjskoj politici sjedlerinin država. Kuba je dakle ušla u na sliku e, političku kartu sjednenih prosječnog Amerikanca sjedjenih američkih država krajem 19. stoljeća između ostalog jer je Amerika završila svoje širenje e, e, na, na Pacifik, dakle prostor je teritorijalno bio e, zaokružen i često se isto tako u popularnim verzijama govori o tom potrebi širenja i otvaranja o, o, novih e, područja pomicanja granice e, koja, koja se jednim dijelom onda spustila e, na jug došlo je do sukoba e, koji je američkoj javnosti bio prenošen između osalih i kroz e, dva e, dnevna lista od kojih je jedan pripadao e, e, Pulitzeru a drugi je bio Hrstov, uh, Hurst. uh, uh, dakle dva, dva poznata američka dnevna lista, Hrstov i, i Pulicerov, uh, od kojih je uh, Pulicer izgubio uh, crtača, uh, s, s, stripa kao boja žuto, koji je bio farban žutom uh, bojom. Hrst je uh, preuzeo i po tome zapravo do današnjeg dana zovemo uh, žuti tisak, ali je borba, borba velika biblijskih razmjera u novinstvu uh, svjetskom Sjedinjenih država se vodila u, u to vrijeme. I zapravo Sjedinjene američke države su se uključile uh, u rat, uh, danas pouzdano znamo, zbog... Uh, ne od Španjolaca izazvane eksplozije u kotlovnici e, e, jednog ratnog broda koji je bio u, u posjeti e, Havanskoj luci, na kojoj već traje, odnosno na Kubanskom otoku, već u tom trenutku trajala e, teško reći revolucija, dakle, ali trajala, trajala je borba protiv španjolskih e, okupatora. E, Nekoliko stvari se onda tu dogodilo, primjerice otkriveno je pismo koje je poslao španjolski ambasador u Sjedinjenim Državama gdje je predsjednika McKinleyja opisao kao mekušca. Do tog pisma to pismo je procurilo iz centralne pošte u New Yorku jer je tamo radio jedan kubanac i došlo do žutoga tiska ili do tih novina i to je bila zapravo jedna od iskara koja je dovela do američke intervencije na tome prostoru. Veljači 1895. na kubije pod vodstvom pjesnika i propagandista Josea Martija počeo ustanak protiv španjolskih kolonijalnih vlasti. Španjolske vlasti pokušale su sve kako bi ugušile ustanak čak su smijenile generala Martineza Camposa koji je 18 godina prije ugušio jedan veliki ustanak na tom otoku umjesto njega poslale na otok generala Valerijana Weilera i nikolaua. koji je na otoku dobio znakovit nadimak mesar. Ali španjolska vojska nije mogla poraziti ustanike, a oni pak nisu mogli otjerati španjolce. I tko zna što bi se dogodilo da se u sve to nije umješao američki novinski magnat William Randolph Hearst. On je u New York Journal, svom visokotiražnom dnevniku, stalno objavljivao izvještaje o hrabrim borcima za slobodu koji se bore protiv španjolaca i zagovarao je američku intervenciju na Kubi. Čak je 1897. na otok poslao glasovitog novinara Richarda Hardinga Davisa, kako bi ove ovaj izvještavao o podvizima boraca za slobodu. Ovaj s otoka poslao Hurstu, ovo ovaj je Sve je mirno. Nema nikakvih nevolja. Neće biti rata. Želim se vratiti. Hurst je odgovorio ovim brzojavom. Molim, ostani. Nabavi slike i mi ćemo ti nabaviti rat. Hearst je kasnije zanijekao da se ova izmjena brzojava ikad dogodila, ali njegove su novine učinile sve da Sjedine američke države interveniraju na Kubi. Joseph Pulitzer ispravo se protivio američkoj intervenciji, ali kasnije je i on počeo zagovarati. Izjavio je da je promijenio svoje mišljenje jer je u ratu vidio da se poveća naklada njegovog dnevnika New York world -a. Kako bilo, nakon što je u Havanskoj luci eksplodirao američki bojni brod Maine i sasubom na dno mora poveo i dvjeset mornara Sjedinjene Američke države intervenirale su na kubi vrstove i Pulicerove novine lansirale su povik sjetite se Maina i kragu sa španjolcima tri dana nakon eksplozije Maina Hrstov New York Journal postale su prve novine koje su se prodale u više od milijun primjeraka španjolci su otjerani s otoka ali Kuba nije postala dijelom Sjedinjenih država. Amandmanom kojeg je u kongresu predložio senator Orwell Platt, Kuba je ostvarila svoju nezavisnost, ali po cijenu posebnog odnosa sa svojim moćnim susjedom. E, tako da su imale pravo i obvezu intervenirati u, u uh, političke probleme Kube ako bi one mogle ugroziti stabilnost otoka ili susjednih otoka. Slično se događalo i sa ostalim e, zemljama, to su, dakle, kako je evolu evoluirala američka vanjska politika, da su amerikanci rekli e, imamo pravo intervenirati, procjenimo li da su financije neke od zemalja tako ugrožene da bi e, nečiji strani interesi mogli... E, e, se upetljati ili doći na karibski prostor koji Amerikanci prema sada prema ranije dakle postavljenoj Monroj Drokrini, ali tek sada ju, sada ju mogu stvarno po njoj postupati, pa su, pa su Amerikanci sebi uzeli za pravo da s politikom debele palice vrše ulogu policajca ili lokalnog hegemona na čitavom području. U to vrijeme, 19. stoljeću, početkom 20. stoljeća, to je bilo povezano i sa a sa rasističkim idejama, da, da treba i tu su brojne karikature koje su tada postojale u američkom tisku gdje se Latinska Amerika prikazuje kao dječačić kojega onda Uncle Sam, simbol Sjedinjenih Država dobro sa puna i, i, i čvrstim četkama čisti i treba ga zapravo uljuditi da bi, da bi taj prostor postao, da bi mogao sam sobom upravljati pod brižnim okom Sjedinjenih Država. Paljonsko-američki rat i Kuba bili su posebno važni za jednog čovjeka. Theodore Roosevelt bio je politička zvijezda u uspunu krajem 19. stoljeća. Bio je pomoćnik tajnika za mornaricu u administraciji predsjednika Williama McKinleya. Kad je izbio rat na Kubi, Roosevelt je zanadio sve kada je dao ostavku na dužnost pomoćnika tajnika i svojim novcima platio osnivanje prve dobrovoljačke konjičke jedinice nazvane Rough Riders. Roosevelt je sa svojom jedinicom otišao na otok i iskoristio svoju šancu za slavu. Vodio je glasoviti juriš na brdo San Juan. Legenda o Teddyu Rooseveltu, koji sa sabljom u jednoj i pještoljem u drugoj ruci predvodi juriš svojih jahača i devete konjičke jedinice sastavljene od afroamerikanaca, omogućila mu je da postane popularni junak, guverner države New York i kasnije McKinley potpredsjednik. podpredsjednik. Roosevelt će postati i predsjednik Sjedinjenih američkih država i prvi će dosjedno primijeniti Monroevu doktrinu koje će odlučiti sudbinu Kube. Vrlo kratko, nakon što je Kuba e, prestala biti španjolskom kolonijom, postala neovisnom, ali zapravo e, mogli bismo okvirno reći američkim protektoratom, došlo je do da induciranog od strane Sjedinjenih država udara u dijelu Kolumbije koji je tada postao neovisnom nacijom Panamom. Pa onda i do dana današnjeg još uvijek neki ne znaju Panama, da li Panama pripada Srednjoj Americi ili zapravo pripada Južnoj Americi, geografski, dakle sve je latinoamerički prostor, ali gdje je zapravo došlo je dakle do Prevrata, e, Kolumbija je bila nesposobna poslati preko visokih planina na prevlaci e, snage e, i zapravo je došlo do samostalne Paname, bez da je to većina stanovništva opće osvijestila ili, ili tražila. E, ne bili se onda na mjestu gdje je građen već bio Panamski kanal, dakle ne bili se onda na mjestu gdje je građen e, e, kanal neuspješno pod francuskom Upravom, sada Sjedinjene američke države u to ovoga upregnula i ponovo pod Theodorom Rooseveltom, koji je Dakle, od uh, proslavljenoga vojsko vođe uh, jedne brigade na, na, na Kubi 898. godine, postao potpredsjednik Sjedinjenih američkih država, a onda iza toga najmlađi američki predsjednik u povijesti. Najmlađi, neizabran izabran, ali najmađi, mlaj, najmlađi čovjek koji je postao predsjednik Sjedinjenih država do današnjega dana, jer je mckinley uh, ubio jedan uh, anarhist što je tih godina bilo uh, popularno i, i, i često uopće u cijelom svijetu, i predsjednik Roosevelt, vrlo jedan agilni, zapravo jedna simpatična, interesantna figura, robustan i tako dalje, je uspio pokrenuti najveći inženjerski projekt u povijesti, u modernoj povijesti, izgradnje Panamskoga kanala. Njegova posjeta, to je možda ovako zgodna epizoda, njegova posjeta gradilištu je bio prvi izlazak jednog američkog predsjednika van SAD-a tijekom predsjedničkog mandata tijekom boravka u, u Bijeloj kući. Do tad se to nikada nije dogodilo, što isto pokazuje koliko su različiti svijetovi u kojima, koliko su u sto godina naš svijet zapravo promijenio. Godine 1901. 16. siječnja na Kubi se rodio Fulgencio Batista. Njegovi roditelji bili su siromašni radnici na plantaže šećera. Fulgencio Batista izdržavao se radeći razne poslove sve dok 1921. nije okušao svoju sreću u vojsci. Tamo je karijeru počeo od dna kao vojnik da bi se popeo do stenografa na vojnom sudu i do čina narednika. Tijekom službe u vojsci Batista je stekao izvrsne veze i okupio je veliki broj sljedbenika. A 1933. u onome što je poznato kao narednički puč, predvodio je svrgavanje režima Herarda, Mačada i Moralesa, koji je par mjeseci prije svrgno jednog drugog diktatora. Do 1959. Batista će biti iza svih vlada koje su vladale Kubom. Prva vlada koju je postavio narednik Batista i njegovi sljedbenici bila je ona koju je predvodio Ramon Grau San Martin. Ona je trajala sto dana. Ta je vlada poništila Pletov amandman, proglasila osmosatni radni dan, utemeljila ministarstvo rada otvorila sveučilišta siromašnima, dala je seljacima pravo na zemlju koju su obrađivali, dala je ženama pravo glasa i smanjila je cijenu električne energije za 40%. Batista je vladao iz pozadine zahvaljujući poznanstvima, vezama i osobnom utjecaju. Veze i poznanstva obuhvaćale su političare, vojnike, radničke vođe i vođe organiziranog kriminala poput Majera Lanskog, kojeg je Batista upoznao 1933. godine. Američki organizirani kriminal zainteresirao se za Kubu tijekom jer se na Kubi proizvodio alkohol od šećerne trske. Taj sa alkohol brodovima krijumčarije u Sjedinjene američke države. Do 1940. godine Batista je vladao preko drugih, a onda je te godine izavren za predsjednika i obnašao je tu dužnost četiri godine. Kubanskog diktatora ovako opisuje Thomas peterson u knjizi Sjedinjene države i triumf kubanske revolucije. Srednje visok, vrlo snažnog tijela, njegovanih noktiju i prstiju i dotirane vanjštine... Batista je uživao u životu, i to u životu na visokoj nozi. Poput Pantere, vrebao je na neprijatelje svog režima. Široki topa osmijeh nije mogao sakriti vojničku hladnoću, proračunato vladanje i bezobzirnu želj za moći. Dok je vladao Kubom iz Sijene tijekom 30. nakupio je značajno bogatstvo kroz udvorničke poslove i prijevare godine 1940. izašao je na izbore za predsjednika i pobjedio je na vjerojatno poštenim izborima. Ali nakon četiri godine Batista je napustio taj položaj i nastanio se na svom imanju Daytona Beachu na Floridi. Za vrijeme prvog Batistinog režima život na Kubi se poboljšao. Ekonomija je rasla, cijena šećera bila je visoka na svjetskom tržištu. Rastao je prihod po stanovniku, poboljšao se sustav obrazovanja. Ali, Kubi je išlo tako dobro kao Fulgenciju Batistinu. On je postao basnostavno bog i umorio se od kubanske politike sa svojim bogatstvom povukao se na Floridu. A nakon njegovog odlaska, korupcija na Kubi je porasla dok se sustav javnih službi urušio. Kuba ne samo što je najveći otok karibskoga prostora, ona ima je ili je imala još jednu karakteristiku koja nije, nije obilježavala ostale. Zbog sasvim specifične ili zbog specifične privrede koja je išla na, prije svega na uzgoj šećerne trske, posao se odvijao u ciklusima. I u trenutku kad, ili kad je žetva bila dobra i kad je trebalo posjeći šećernu trsku za, za šećer, tad je bilo jako puno posla. U vremenu je posla bilo manje, a zemlja je bila često u vlasništvu ili velikih kompanija ili u jednom velikom broju američkih kompanija koji su imali kasnije u, u prvoj položici 20. stoljeća velike u, u gospodarske interese. Tako da je Kuba imala e, zapravo ono što bi se starinskim rječnikom reklo veliki proletarijat, već razmjerno rano. I s druge strane jedna e, Posebna karakteristika koja se danas često zna zaboraviti, iako je Papa posjetio, Papa Ivan Pao II posjetio Kubu za vrijeme, dakle sasvim nedavno Kubanci nisu bili posebno religiozni. To je, to je naravno Katolički otok, međutim broj svećenika koji je bio na Kubi kad su Španjolci otišli se broji na manje od 30. E, tako da ta duboka katolizacija otoka na, na način dakle, istinskog vjerovanja nikad nije ostvara ili je imala brojne udare e, i to je tako nastavilo se zapravo duboko u 20. stoljeće što je bila činjenica koja je olakšala dolazak nekih drugih na vlast, posebice Fidela Kastra. Batista nije dugo bio miran, njemu bilo dovoljno uživanje u velikom bogatstvu i u klimi i ljepotama Floride. Njegov ponovni dolazak na vlast ovako opisuje Robert Lacey u knjizi Mali čovjek. U ožujku 1952. godine, kad mu je bila 51. godina, Fulgencio Batista proglasio se predsjednikom po drugi put. Na tom je položaju već bio od 1940. do 1944., a nakon egzila u Daytoni Beachu na Floridi vratio se u Havanu i prisegnuo na vjernost demokratskom procesu. Ali u sitim satima 10. ožujka 1952. godine Fulgenzio Batista ponovio je taktiku kojega je kao narednika stenografa i dovela do vlasti prije 20 godina. U kampu Kolumbija, vojnom stožeru izvan Havane, okupio je skupinu mladih i ambicioznih pristaša i organizirao državni udar. Nitko se nije ozbiljno odupirao. Kubanska vlada bila je korumpirana i autokratska i ljudi su s nostalgijom gledali na nekadašnji Batistin režim, kada je cijena šećera bila visoka, kada su masovno dolazili turisti iz Sjedinjenih država i kada je cijeli otok uživao u provali blagostanja. Ali druga vladavina Batiste upropasti će Kubu. Fulgenzio Batista vratit će se kao brutalni diktator. To će otvoriti vrata jednom revolucionaru. Fidel Castro Ruz je, njegov otac je porijeklom bio iz Galicije, dakle došao je sa, sa, sa poluotoka i živio je u najsiromašnijoj provinciji na istoku otoka nije bio bogataš, ali je bio recimo imučna osoba. Fidel Castro rođen je iz, kao najstarije od petero djece iz iz njegove, dakle iz očeve nelegalne veze sa kuharicom, tako da on dok je po prvoj liniji dakle iz legalnog braka imao dvoje polubraće, ovdje, ovdje ih je bilo pet s tim je da je najmlađi brat Raul imao vrlo važno mjesto u kubanskoj povijesti i danas je još uvijek politici kao osoba broj 2 ili 3 u kubanskom vrhu do današnjega dana od samoga početka. Fidel Castro završio je jezuitske škole i završio pravo konačno na Havanskom sveučilištu i po tome je vrlo sličan primjerice Stalinu koji je također se zarane vrlo rano upoznao ili išao kroz vijerske škole dalje. Za formiranje Fidela Kastra, koji odmah nije postao uh, marksist, kao što marksizam na latinoameričkom prostoru um, ima neke forme o kojima bi se moglo jako dugo razgovarati, međutim Fidel Castro je kao i brojni latinoamerikanci razvio jedan negativni stav prema susjedu sa sa sjeverom i to je konstanta latinoameričke politike od koje o kojoj god zemlji južno od Rio Grande, Rijeke govorimo i na to, na to moramo uvijek računati. Odnos ljubavi i mržnje prema moćnom susjedu sa sjevera bili su česti kod latinoameričkih političara i revolucionara. Od tog odnosa nije imun ni Fidel Castro. Volker Skjerka, njemački novinar i pisac Castrove biografije, donosi ovaj zanimljivi podatak iz Kastrovog života. Ime je kubanskog građanina Fidela Castra prvi put ušlo u dosije bjele kuće 1940. godine. 6. stutenoga te godine, mladi polaznik Isusovačkog Dolores Collegea u Santiago de Kubi poslao je pismo dugo tri stranice američkom predsjedniku Franklinu Rooseveltu, čestitajući mu na ponovnom izboru za predsjednika. Prije nego što se Kićeno potpisao sa Zbogom, vaš prijatelj, dodao je osobni zahtjev. Ako želite, dajte mi američku novčanicu od 10 dolara, jer nisam vidio novčanicu od 10 američkih dolara i rado bih imao jednu od njih. U pismu Castro je tvrdio da je star 12 godina, što bi značilo, ako je to istina, da je dvije godine mlađi nego što se tvrdi. Nije primio odgovor od predsjednika, stiglo je samo pismo zahvale od State Departmenta i nije sadržavalo novčanicu 10 dolara. Par desetljeća poslije, taj će polaznik Isusovačkog koledža zatjeniti svu američku imovinu na otoku Kupi. On je, nakon završenog pravnog fakulteta 1948. godine, zatekao se u Bogoti, kada se u Bogoti održavao jedan samit sasanak na kojem je bio i tadašnji američki državni tajnik, ministar vanjskih poslova, poznati general George Marshall otac maršalova plana, ali i jedan od najzaslužnijih američkih generala, barem iz pozadine, ili planiranja za američku pobjedu u drugom svjetskom, ili savjezničku pobjedu u drugom svjetskom ratu. Fidel Castro je gledao što se događalo, kakva, kakva, kako se jedna masa ili pa evo, rulja digla na ulicama Bogote, kako je demonstrirala i kako je američki e, ministar bio ugrožen, na kakva energija strašna se mogla pronaći u jednoj nezadovoljnoj ogromnoj množini ljudi na ulicama. N na njega je taj slučaj iz 1948. ostavio duboku impresiju. Sredinom 50. godina 20. stoljeća u Srednjoj Americi dogodilo se nešto što uvjerilo Kastra, a i mnoge druge latinoamerikance, da moćni susjedac sjevera vodi krajnje lošu politiku prema zemljama od rijeke Rio Grande. Oko 1951. godine Jakobo Arbenz ušao je u ured predsjednika Guatemale na legalan način. Bio izabran za predsjednika na demokratskim izborima. Arbenz je bio sin švicarskog ljekarnika koji je emigrirao u Guatemalu. Ljekarnikov sin završio je nacionalnu vojnu akademiju i pridružio se krugu ljevičarskih častnika koji su zbacili s vlasti diktatora Jorgea Ubica 1944. godine. Arbenz je bio ministar rata, a 1951. izabran je za predsjednika uz potporu vojske i ljevih stranaka. 1954. na vlasti je u gvatemali bio Jakobo Arbenz, kojega su zvali Crveni Jakobo. I to je bio prvi latinoamerički lider koji je pokušao izvršiti neku vrstu agrarne reforme i činilo se, ali dakle to treba sve vrlo uvjetno shvatiti, činilo se da skreće prema lijevo koji su bili dokazi skretanja prema ljevo, osim sukob sa United Fruit uh, Company, dakle, velikom američkim proizvođačem voća, uh, koji je posjedovao desetke milijuna hektara uh, u Gvatemali, od kojih su mnogi ostali neobrađeni i on je odlučio nacionalizirati to neobrađeno zemljište i podijeliti siromašnima udarajući tako na uh, interese uh, uh, tog multinacionalnog uh, uh, diva. Ne računajući u isto vrijeme ili ne, ne vodeći dovoljno brige, da je United Fruit Company imao utjecaj na Eisenhower administraciju. Danas od duše, znamo da je njihov utjecaj vrijem, na vrijeme Truma, u Trumana ili na Trumanovu administraciju demokraciju koja je bila ranija bio veći nego što je to bio, bio na Eisenhowera, međutim da je to bio nekakav tip udara na američke interese, to je nadvojbeno. Osim toga, on je pokušavao ili bacao je udice prema uh, istočnome svijetu, uh, pa su uh, sovjeti, primjerice, odobrili da se jednim poljskim brodom isporuči oružje češkoga porijekla, uh, s tim da je najčeškog Žešće to je bilo Njemačko zaostalo iz drugog svjetskog rata i velikim dijelom neiskoristivo, međutim ono je došlo u, u Guatemalu. Godine 1953. u kolovozu predsjednik Sjedinjenih američkih država Dwight Eisenhower odobrio je početak akcije PB Success. Za tu operaciju namijenjeno je 2,7 milijuna dolara. Ti su novci trebali se potrošiti na psihološki rat, političku akciju kao i na subverzivne djelatnosti. Godinu dana prije predsjednik Truman odobrio je početak akcije PB Fortune koja je trebala pukovnika Carlosa Castilla Armasa dovesti na vlast u Guatemala. Od ta akcije nije bilo ništa. Ali akcija PB Success provedena je u dijelo. Kako je odabran Castillo Armas opisuje za CNN-ovu seriju o hladnom ratu Howard Hunt, dugogodišnji operativac Cije, koji je odigrao ključnu ulogu u toj operaciji. Ključna figura bio je taj Castillo Armas. Imao sam njegovu fotografiju i tako dalje. U toj vrijeme on bio izbjeglica u Hondurasu. Shvatio sam da on mora biti naš momak. Bio je sjajan. Nalikovao je na čistog maju, imao je brončanu boju maje ili asteka i kukast nos. Bio je maleni, kratki zdepast momak, vrlo izdržljiv. Arbenz ga je zatvorio na dugo vremena i on je u zatvoru rukama prokopao tunel, te tako pobjegao iz zatvora i došao u Honduras. Tamo ga je pronašao šef naše postaje u toj zemlji. Cije je pokrenula propagandnu akciju koju je tvrdila da je Arbenz prijatelj komunista. Propagandnu akciju CIA organizirala malu vojsku u Salvadoru i Hondurasu pod zapovjedništvom pukovnika Carlosa Castilja. Uz tu vojsku CIA je unajmila nekoliko starih zrakoplova tipa P-47 i jednu radiopostaju. Kako je upotrebila ta sredstva, govori Howard Hunt. Nabavili smo neke zrakoplove i guatemalski propagandni tim pripremio je letke koji su imali nekoliko fraza. Znate, oprez, dolazi taj dan i tako dalje. A sljedeća pošiljka iz zraka imaće neku drugu temu, ali svi su se ti leci usredotočili na glavnu temu, a ta je bila da je Arbenz loš momak, da prodaje Gvatemalu stranoj sili, to jest Sovjetskom savezu, i da to stanovništvo Gvatemale ne bi smjelo tolerirati. I kada je Dan D konačno došao, ti zrakoplovi izveli su nekoliko niskih, bezazlenih naleta iznad glavnog grada. Nismo htjeli ubijati civile. Bacili smo nekoliko dimnih i omamljujućih bombi kako bismo zastrašili ljude da ne bi izlazili iz svojih kuća. Kad je Arbens pokušao poslati poruku preko svog odašiljača, saznao je da nitko ne čuje njegove riječi, zato što je naša radio postaja govorila svim ljudima u Guatemala i u stvari svim ljudima u Latinskoj Americi, da je Arbens pobjegao i ostavio svoju zemlju na cjedilu. Arbens je, je stendirao prema maloj, ali postojećoj komunističkoj partiji Guatemala, za koju su CIA zapljenila te dokumente i ti dokumenti su pročitani, za koje se pokazalo da je jedina dokazana financijska suradnja ili pomoć koju, koju je Guatemalski komunisti imali su bila dva neplaćena računa iz poznate moskovske tamišne knjižare međunarodna knjiga od nešto malo više od 12 i nešto malo više od 10 dolara koje dakle ovi nisu nikad ali Sovjeti nisu pomagali latinoameričke komuniste, koji su kad su postojali ali bili zapravo više skupina nekoliko intelektualaca. 1954. Bez obzira na to, CIA je organizirala prevrat, krvavi, krvavi prevrat koji je Arbenz je pobjegao iz zemlje, ali krvavi puć koji je uveo guatemalu u građanski rat, iz kojeg se zapravo počela izlazitek desetak godina unatrag. I tu mogućnost da se jedan režim e, snažnog čovjeka na vlasti, koji je u ovom slučaju bio nešto ljeviji, da se može srušiti praktički uz organizaciju nekoliko desetaka ili nekoliko stotina neposebno discipliniranih e, gerilaca, ovdje u sinu pomoć, je promatrao iz blizine Ernesto Čegevara, na kojega je to imalo e, iznimno duboki e, uticaj. Argentinski liječnik upoznaće kubanskog pravnika koji je već postao poznan zbog svog pokušaja da podigne revoluciju na Kubi. Kubanski revolucionari spremali su se za revoluciju u stanu u otmjenoj Havanskoj četvrti Vedado. Nedaleko od tog stana bila je policijska postaja, a nekoliko blokova dalje bilo je i sjedište Batistine zloglasne vojne obavještajne službe. Kako je izgledao pokušaj tog dizanja revolucije opisuje Carlos Franqui u knjizi 12. Stolice. Na kraju 26. srpnja 1953. na zatvaranju godišnjeg karnevala u Santiago, 150 pobunjenika s dvije djevojke koje su služile kao bolničarke i jednim liječnikom, odjevenih u voljne odore, napalo je drugu najveću vojarnu na otoku utvrdu, Moncada, u kojoj se nalazilo tisuću vojnika kukovnije Maseo. Plan bio da se infiltrira u Vojarn, zarobi vojnike i osigura arsenal kako se ne bi mogao iskoristiti protiv naroda, dok bi drugi kontingent zauzeo radio postaju i objavio poziv građanima da im se pridruže u Ustanku. Revolucija nije uspjela, između ostalog i zbog toga što je automobil koji je prevozio teško oružje za pobunjenike, zapeo u karnevalskoj povorci. Pola pobunjenika stradalo je u napadu i neposredno nakon njega. A od onih koji su izveli pred sud, najviše se istakao Fidel Castro. On je pred stotinja kojnika koji su ga čuvali u sudnici, održao jedan od svojih prvih dugih govora, kojemu je obtužio Batistin režim da je svojom vladavinom terora i nezakonitosti prisilio ljude da traže izlazu u građanskoj pobuni. I završio svoj govor riječima. Izrecite mi kaznu, meni to ništa ne znači. Povijest će me osloboditi. Taj argentinski uh, liječnik, uh, koji, koji je doista bio marksist, iza toga je otišao u Meksiko. A u Meksiku se nalazio <kuh> i Fidel Castro. Fidel Castro je uh, 1953. godine, zajedno sa svojim vratom, uh, 26. srpnja pokušao uh, osvojiti jednu vojarnu Moncada u uh, uh, istočnoj provinciji na, na Kubi, u gradu Santiagu i taj je poduhvat propao. On je suđen i govor koji se održao, kojega je održao tada na sudu, kojeg je završio poznatim riječima da će kak, povijest dokazati pokazati da je on bio u pravu je do danas ostao jedan od ključnih događaja ili vrlo važnih dokumenata za kubansku revoluciju i konačno za kubansku povijest od 50 godina do danas sa Castrovim režimom i on i njegov brat su međutim abolirani i e, otišli su i sjedinjeni iz Skube na u Meksiko i njih dvojci su tamo e, sastali i pojavila se ideja da bi mogli po, po takvom modelu sa grupom odlučnih garilaca se iskrcati na, na, na Kubu e, i pokušati promijeniti e, ili svrgnuti e, Batistin režim. Pa su onda brodom Grenma... E, to učinili iskrcali se u sj razmjerno visokim planinama na Kubanskom otoku uz enormne poteškoće. Međutim, jedna grupa mala jezgra odlučnih gerilaca partizana je to učinila. U svibnju jedna tisuća devetsto pedeset godine fidel kastro pušteni na slobodu Kubije Batista proglasio opću amnestiju. Nakon što je pušten iz zatvora Fidel Castro pobjegao je sa svojim bratom Raulom u Mexico City. Prije nego što je napustio otok, Castro je zapisao. Kao sljedbenik Hosea Martija vjerujem da je došao trenutak da uzmemo naša prava, a ne da molimo za njih, da se za ta prava borimo, a ne da preklinjemo za njih. U Meksiko su Castro i njegovi revolucionari 17 mjeseci pripremali svoj povratak. Okupili su malu jedinicu, skupili novce za njezino opremanje i pronašli brod koji će ih prevesti na kubu. To nije išlo tako glatko. Castro i njegova 22 revolucionara proveli su tri tjedna u meksičkom zatvoru zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Kad je došao u Meksiko, Castro je htio da mu Antonio Pajó, gerilac koji se borio protiv Franka u Španjolskoj i protiv Somozevnika Ragvi, da nekoliko savjeta. Ovo mu je dao samo jedan. Nađi si neke vojnike i pronađi novac za njih. Castro mu je odgovorio da ide u Sjedinjene američke države kako bi prikupio novac i vojnike. A novaca je hitno trebalo. U kolovozu Castro je zapisao ovo. Nemamo ni prebijene pare. Svatko od nas živi s manje novca nego što ga kubanska vojska troši na jednog svog konja. U glavnom gradu Meksika Castro je sreo Ernesto Che Guevara, koji se pridružio revolucionarima i postao njihov liječnik. Jahta po imenu Grenma, čiji je motor bio na izdisaju i čiji je rad je mogao samo primati poruke, ali ih nije mogao slati, zaplovili su na Kubu. Na brodu je bilo 82 revolucionara. Faustino Perez u dnevniku Kubanske revolucije ovako opisuje plovidbu Grenma. Bilo je jedan sat poslije ponoći 25. studenoga 1956. i došlo je vrijeme za polazak. S jednim motorom i s ugašenim svjetljima, Grenma je isplovila. Bili smo tako zbijeni jedan pored drugog, da smo skoro ležali jedan na drugom. Kormilar je nastojao proći po sredini kanala kako bi došao do ušća rijeke. Pola sata trebalo nam je da prođemo rijeku. Na obje strane rijeke grad je spavao. Još nam je pola sata trebalo da prođemo kroz luku. Nitko nas nije vidio dok smo ušli u zaljev. 82 revolucionara koje su namiravala na Kubi podignuti revoluciju putovala su do otoka na brodu, zapravo jahti koja je bila namjenjena za prijevoz desetak putnika. Motori su je bili loši i ona je puzila prema Kubi. Pred Kubom primijetio je helikopter Batistine vojske i pobunjenici su morali prisilno pristati na plaži Playa de los Colorado. Plaža je više bila nalik na močvaru i pobunjenici nisu mogli iskrcati dio svoje teže opreme. Pobunjenici su polako napredovali prema unutrašnjosti otoka. Hranu i vodu dalo im ne stanovništvo. Onda ih je 5. prosinca izdao njihov vodič i pobunjenici su upali u zasjedu. Na kraju od tih 82 kubiljenika njih 12 ostalo je na životu. Zašto je Kuba uspjela pasti? ili Batistin režim uspio pasti doslovno preko noći jer se on pojavio na proslavi nove godine i objavio naciji svojim pristašama nakon što su avioni već bili pripremljeni i ono prvo bogatstvo spakirano je pobjegao u Dominikansku republiku. Pa dijelom zbog toga što Sjedinjene države su mogle imati interesa i braniti vlasiti prijateljski režim. Međutim, taj režim je bio te mjere nepopularan i bio je zaista diktatorski. I, i Amerikanci, su koliko godim to politički odgovarali, nisu, imali, nisu bili potpuno moralno na ti sa takvim hmm. vidom režima i sa takvim... Uh, tako okrutnim i nesposobnim konačno diktatorom. Mislim, Fidel Castro i njehovi simpatizeri su bili također neorganizirani, nije ih bilo posebno puno, slabo su bili naoružani i tako dalje. Međutim, u isto vrijeme s druge strane se imali nemotivirane, slabo plaćene batistine snage koje su bile nepopularne i ta obitelj je godinama, desetljećima na ovaj ili onaj način terorizirala stanovništvo ili izvlačila bogatstvo nacionalno iz Zemlje i tu niste posebno mogli zapravo vidjeti tko je dobar, tko je loš, loš igrač, pogotovo ili za američke interese. S druge strane, Fidel Castro nije, nije govorio o tome da će on posati otok na kojem će Sjedinjene države zapravo izgubiti na kojem će SAD izgubiti sve što su imale i američki građani niti da će to biti mjesto gdje će Komunistička partija postati jedina nelegalna partija on je izevoluirao i danas oni koji ga analiziraju kažu da je puno više nego Marx, Napoleon bio uzor Fidel Castra, Fidel Castro očito jer ako je na vlasti od pedeset do 2005. pet najmanje to je dosta godina, Ovoga, Fidel Castro očito ima strašnu žeđ i želju vladati i to vladati bez konkurencije, tako da je on, da su njega jednim velikim dijelom okolnosti pretvorile u pravoga marksista iako ne treba gubiti iz uma da je on doista tendirao marksizmu. Nepunih 4 mjeseca nakon što je ušao u Havanu, Fidel Castro došao je u posjet s američkim državama. Pažljivo isplanirao taj posjet. Castro je čak unajmio jednu agenciju za odnose s javnošću kako bi taj posjet prošao što bolje. Za agencije su Castro rekli da se tijekom posjeta stalno smiješi. Carlos Frankiju u knjizi obiteljski portret s Fidelom ovako opisuje taj posjet. Na sva pitanje odgovarao je mirno. Nikad nije izgubio kontrolu nad sobom, uvijek je nastojao biti dobro raspoložen i duhovit. Posjetio je progresivna sveučilišta, liberalne organizacije, zoološki vrt i stadion njujorskih jenkisa. Jeo je hot dog i hamurgere. I njegova pojava pomogla je. Uvijek je bio odjevenu maslinasto zelenu odoru koja nije izgledala uštirkana ili ispeglana. Kosa i brada bile su mu raščupane kako bi izgledao starije od svoje 33 godine. Ljudi iz Agencije za odnose s javnošću rekli su da nalikuje na rimskog heroja. Govori doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Del Castro je pozvan bio usjednjene Sjedinjene države, pojavio se na poznatoj emisiji Meet the Press, primljen je bio i od Kristijana Hartera koji je bio državni tajnik tada i od potpesjednika Nixona koji je rekao meni se čini da je on ili da je on, Marks, dakle, da tendira komunizmu, međutim, snažna je figura, on je, stasom je bio višlji nego prosječni kubanac, on je snažna figura, rođeni lider, možda možemo pokušati da, ga, da utječemo na njega, da se kreće putem koji će nama više odgovarati. Međutim, zato je bilo prekasno zbog tisuću jednog razloga. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrzanog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tek čitao Ivan Kojundrić, emisiju snimio Tomislav Mikulin, a uredio i vodio Dariš Pelić. Lijep pozdrav i do slušanja.